اِنَّ الَّذِينَ الله من الكتاب اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ مَخْقِعَا مَسْلَ ذِكَرْ شَوْتِكَمْ اَلَّا حَلَلْ قِرِ دِئَوْكَمْ حَرَامْ قِرِ دیکھیں ان کو ایک دکھ مضمون بیانی کی ماں قبل سر مناسبت واضح دیں حق پر ٹھول کت مانے حق پول جا حرام تا حرام کار دیں ندې کې د داغي خبرې کی, خبر کی. آیات اگر چې هغه نازل شي بده په بارد يهودو کې چې کم کارونه الاشراپ ابن احتبه لولوي نور سردارانو چې خپلو په شرانو نه به هديه چکله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محبوب شو نو پیغمبر علیہ السلام حق نیت صرف د دې وجې نه پټ کو چې دې باندې کومه ډالۍ دی او دې ته کومه ډالۍ او تخبي ورکو شي نه وا پې دې باندې بنشي نو د علیہ الصلوۃ والسلام حق نیت هغه د پهل کتابونو کې بدل کا معنی مرلمه کو وجد هغه چې کوم پیدې دې ته ناغا پا پدیبانی کٹش صحبت پاسیر اللہ ما پا خوددین راج رحمت لالے شانی نزول کتا غلی کلی دانازل شیو دے دی یہودو بارا حکم عام دہا ہرا غسلے کہ یہو مسئلہ بانے پوئے دے کہ دو مسئلہ بانے پوئے دے کہ عالم دے حق مسئلہ پتائی نو دے عیاد کی سلو رہا زہول زکر سلام سره زاگانی ذکر شوی دی نه هر یو د فاردی حق د لپاره چې حق پکې نو دا سره زاگانی حدیث کې امرازی چې یو مسالې یو تاسو نه وکړي چې او سره دا پوښتنه جواب ورکړو نپول جی میومل قیامت بلیجم مینا یو ته وډور وږي ورواچې لري چې قیامت پر چخلال لا ورکل او مساله وت ورلا او بیا حق مساله تاسو ته شو ضرورت او بیان نکره ان الذين يكتمون يقينا اكن يكتمون ما انزل الله چې پټي هغه شي چې کوم الله تعالی هغه نازل کړي منل کتاب د کتاب شي هغه پاره چې نبی اسلام صفات دې منل کتاب نه اغه یا دونه شو چې کوم کې د نبی له صلوات و سلام نو هغه پته خلق ته نبی او مقصود کاږي سره د نبی هی ثمنن قلیل او په دې باندې ترجیح ورکي ثمنن قلیل ایوز لګته داګه لګو هدیو ته په دې کې مان ترجیح ورکي په حق کار کول تکلہ تو پی سوتا کے حق نخر کا رکھے دی ترجی ور کہ اخلی بہ ہی پدے کتمان باندھن کمنا قلیل اوز لب دنیا لگا سے حل کو اللہ مدد حلق بارکی اور پس سرور سجانے ذکر کی اولائک ما یا کل نبی بتونہم الا دا صفتون والا کسان چی کتمان حق کئی او طاغبانی پیسی اخلی دیو خدا دا مایا کلو نبی بوتونیم من اللہ نار دینا چی پخپلو گیڑو کی اللہ مگرور رو چی اور سنگا چی انو قیامت پیت بار سر دا دا قیامت پیت بار سر اور دے قیامت کی با اور گیڑو گا بس دا پیسی اور دین قیامت اور دین مراد قیمت متعلق اویا مراد دې نه دي د دنیا کې د پیسي او غیره چیز کمی اخلي د حدې او غیره تخې او غیره چې اخلي حرام د حق ټولو په مقابله کې حرام حرام دي پیسي هغه څه د ک حرام پیسي چې ګډه تا چې سبب د اور دی دینا چې پګوډ کې اور م نه مراد د اور نه سبب د اور ده بلې ټیم کې داسې کولی شي چې ذکر د سبب شي مراد کومشي لپاره سبب وی نا ذکر کړکړی چې کومه جهتاوی ولګه دې سیول اور پرستا چا شو نو په سیو اچنی مودا په سیو اچو د پارسی یو سبب وي ما ذکرانګی د دې تا ګېړو کې کومشي اچي مودور نه د فجرا کومشي چې د نور د لپاره څه سبب دی الله تعالی سبب ذکر کوو او ذکر کوو مراد نه دا شېنه ګېړو کې چې اچي دک کدي دک دا و قیامت که دا حرام دا حق ټولو مکتولو که چکمه پیسی اخلی دا و د اور دا پار سبب گرزی نوری ذکر که و مصاببی ذکر من پر دنیا کی دی دا خوراکا چایی و دا دا اور دا پار سبب پا نی اولائی کم آیا کلونی پیبوتونی دینو خوری پر اخپل گیڑو که ناچی پر اخپل گیڑو که دا نارا مگرو بایر خزا شک برین الله اکل محمد اللہ یوم الکیام د سر پرز د قیامت دا نو ولځه کی خورا زیه فی حواله تكلم کور شه ماسره خبره امر او دلته کی راضی الله او سره خبرینه کوي نو مطلب دا لري چې داو په پرشتو په واسطه ملي کی چې کور شه ماسره خبره امر او دلته خبره مراد دی په ځکه خد الله او سره په خپل خبره نه یا د مطلب دې کلام نو مراد کلام د رحمت دې او سی خبره وبقید او سی خبره قال سوفيها ولا تكلمن کره شی خبره مکو ما سره خبره نه دا خبره دا او دلته مراد د کلام نو مراد کلام د رحمت نبیادت والا یسوع مسکه 8 سال ټکراو نشته 7 روز نشته یادرم مطلب دا چې له الله به انتهایی زکات ده الله تعالی کوم حق بیان کړو او کتاب کې نازل کړو نو حق دی پټ کړو هغه باندې خپل ګډه ډا کې کوي پیسي په واستي نو دا دوي مسداش الله وتعالو کلام د رحمت بنګه ولا زکيهم او نه با الله دې پاک د څيرو ده ګناونو نه د ګناونو چې کوم خیر ده دا نه با الله تعالی دې نه پاک د کسان چې والله خلق د ګناونو نه او بیا بیا د نه قام خلق چې د ابو د خلق الله تعالی د ګناونو نه پاکي د نه قام حق پټي الله تعالی خلق دا یو استزاد الله په دې د ګنا نه پاکني چې د ګنا نه نه پاکي شنو اشاره جوړه خبره ده چې نجات به نه ملويږي د عذاب ادله وجه بازو معنا ڪري لا ولا زقيم ولا ينجيهم من العذاب ديته نجات د عذاب, عذاب نه و ديږي باقي کی نه ګنده به جهنم کی پراتي ادا بل دره سزا شو سلورم ولهم عذاب عظيم عذاب, عذاب پر عذاب اليم دردناک سزا و و قرآن ابلااد فساحت والے کتاب ده علیم عذابیو سنچی دی پٹ کار کرو حک پٹ کڑو دکرانگی پٹ عذاب علیم دردونو علی عذاب درد سوک بھی نی اغنی بھی نی دردونو علی عذاب دن دن با دردیگی پس لبان با حملکے پاندامونو با حملکے نو دردناک عذاب دی بیا اللہ کلا ورپس ای آیت کی اولائک الذین اشترعو دلاث بالحدا والعذاب بالمغفرہ ادھے خلق و نتیجہ بیانی او اصل وجہ بیانی جدید ادھے سلوک و عذابون و مستحق قولی شو نو داگئے وجہ بیانی اولائک اللذین ادھا صفتون والا کسانچ حق اپت کو او پاگے باندے پیسے و تخبے و عوستے اشترعو دولالت بالہودان دیوازتا بمراہی پا مقابلہ دہی بیعب کی حق اپت پا مقابلہ دہی بیعب کی حق کارا قول پکارو ہدایت حق کرولو اگر روق اگر عامق است او د هغه په مقابلې کې دلالت کوي حقې پټ کوو اذلات مراد هغه اظهار د پیغمبر علی اسلام د صفاتو نه ہدایت وو عامق است د هغه په مقابلې کې اظهار کړي د اسلام د صفاتو د هغه په مقابلې کې سوا ساتي ګمرا هي د نبی اسلام ایمان داران ہدایت ثناوی الاسلام باندې ایمان دلالت پیغمبر اسلام باندې ایمان نه وروه دا سپار پټول خلق منکو ولا عذاب بالمغفره او وای واستعاذہ له ترجی وله عذاب تا مل ما په دې په د وحانی نو عذاب څنګه واسټ چې کوم اسباب د عذاب هغه واسټ الاسباب د عذاب څه حق پټول اسباب د عذاب څه د نبی اسلام صفات پټول نشترو العذاب واي غست الاسباب د عذاب حق پټول د نبی اسلام صفات پټول بالمغفره په مقابله د اسباب د مغفرت کې کوم چې اسباب د مغفرت نو ادا چې د حلال مال کړلې حق پټول باندې نه وي غسته اسباب د دا مغفرت ای اسباب دا چې په نبی اسلامي ایمان نه اسباب د مغفرت دا چې د نبی اسلام د صفاتو اظهارې کړو ولا واغست الاسباب دعذاب بالمغفرته ومقابله د اسباب د مغفرت کې د اسباب دی واسطه ومقابله عذاب اسباب د بخښني کې نو اکی دا یبه په اړه چې سلسله لای ته دی, دی عذاب اخلي بخښنه لري وداسه حال کو باندې تعجب تعجب وکړ دی الله فرمای په ما اصبرهم علنا تعجب ده د خلکو باندې ما اصبرهم علنا سشه دي ستابران په کوور باندې چې په اور باندې صبر وکړي پیغمبر صفات صبر کولې د الله کتاب ایتونه په ټول لا په اور باندې صبر کولې او پیغمبر د صفاتو پیغمبر باندې چې غیر پیغمبر حق پیغمبر ده هغه باندې ایمان نرلای دا په اور باندې صبر کولې الله فرمای ما اصبرهم علنا تعجب پاکر رسش دی خرص عبران کل چھو دیتے سبر ورکلو ناری شید شید علم ناری بھور باندے چھو دور اسباب اختیار ناللہ ورکسی وجہ بھیانی پاک پلا تعجب حدیتے بھیلے کیے تعجب صلید آگا شیئر نکی چھو صلید آگا شیئر باندے علم نین صلید پا تعجب کی اور زیگی سبب پر ٹوی تعجب دیتے بھیلے کی ناشنع شیئر اولی دیتا تے وجہ معلومن دا سلپ تاجب کی پریوزی سوچ کی پریوزی اللہ تا وجہ معلوم ادا اللہ تا رہا معلوم ادا نا اللہ پا حق تیرے سمانا شد تاجب بھی لگی و شیم خفاء سبب ہی نا اللہ پا حق کے سر دا یو شیلوے گڑن اللہو ایدائیو لوی کارو یا اولوی کاریو کو تحزان سابر کا پس بانده پور بانده او وجه اللہ تلا تملومه ها منگا تا چیشن تعجب کا وجه اللہ تملومه نی زکا منتعجب کی پریوجو سوچ کی پریوجو او اللہ تلا چلے آت تعجب صرف ده وجه نکڑه چې دا کارو کو چی اولوی کاریو کو الوی کار خطرناک کاری داو جزان پور بانده سبرناک انور سبب اللہ تملوم ده ورپسی اللہ تلا بیان پر تعجب مانا دا بحق دا اللہ کی جدار ہے زمونگا اس طرز بحق کی جدار ہے مونگا توس توجہ نہیں معلوم اللہ توجہ معلوم زکو اور کسی بیان کی ذالکہ بے ان اللہ نزل الكتاب دا, دا دیو جن اللہ فرمائی دا صلو والا عزابون جو دا ملائی کی اوور و دا ملائی کی دا دیو جن شی بے ان اللہ نزل الكتاب یکینا اللہ طورات نازل کرو بالحق دا پارا دا اظہار دا حق شی حق ظاہر شی حق ظاهر شي انو تفسیر خازم ديزه تورات واستنه بس قرانه واستنه چې هي اظهار ده حق شي الله قران دې لپاره نازل کړ الله نازل کړ و ان الذين اختلکو ا کسان چې اختلاف وکړ په کتابه کتاب کې پر تورات کې د نبی له سرت اسلام څخه په ټنه په کې پټلو لفي شکا کین بعید لفی شکاک ان پر اختلاف کری بعیدن عن الحق سیغا اختلاف دا حق نا دیر لڑی نا اللہ واجب ہے ان پر پاکول گتابانے اصل عمل لڑا کہ پاکول گتابانے حقیقتن دی عمل کولے نفذی پی عمبر بانے بے ایمان راو را ور بسیعیت لیس تلگر ران تولو اجوحا کم کبل المشد کبل مغرب دی کبلی مسلا آمک کتی چه دی یهودو با عیسایانو با جانب دا بیت المقدس تا مخباو دی نورو یهودیانو با مغربی جانب تا مسلمانانو بیت اللہ کا مخباو مدیب بخار که و خوی زمانگو کبله چید دا مخبینه کبله تا صورت هم موزو کو منکر ابتراواری دا دا طولو نمخ کی کبله بیت المقدس تا آو مسئلہ کی بیزان برحق گانو اغب یوازی دنجات سبب گانو چې بس تديب ومنته نجات بلاویږي او کې قبله نور زمون قبله نه نه پدې کې الله یو خبره دا بیانوي چې پوره دین په یو نګې دی پکاره چې سره وي بس صرف تبليغ تدینو وي یا صرف jihad تدینو وي یا صرف موس تدینو وي یا صرف قبله تدینو مقبول نه الله ویلس البر انت ول نیکي دا نه چې تاسو مخوار او تر دې مشرک لکه عیسائیانو با دبیت المقدس مشرقی جانب تا مخکو او یا پا طرف دا مغرب باندی لکه یهودیانو با مغربی جانب تا مخکو یا مسلمان دی مشرق و مغرب دبولو طرفون نبیت اللہ دسکی مخکو صرف دا نیکی نا دان نیکی دا و صحیح نیکی دا, دا. لیکن نلبر من ندنی کی لیکن نلبر بر من لیکن نیکی نیکی دا آغا چا دا آمان باللہ چیمانی مولی پا نو کسر ابتک ابلی دماغ کیا پلا تالا دی سئی ایمان نشت درخ دیان منی در نیکی بیان دی نو دل دکی مطلب دی یو اللہ تلاح حقیقت در نیکی بیان دی یو اللہ تلاح حقیقت در صحیح نیکو کار بیان دی رنبہ مطلب دی تبیانو لیکن البر بر من دی سر بر لفظ رو باسی لیس البر را ندنی کی در آغا چاچی سرپ مقوان دی در نیکی دا ولیکن ال لیکن نیکیونه نیکی, نیکی د هغه ترا امانه بالله چې په الله ایمان نور دا الله په ذات بزاد باندې په صفاتو باندې د لیستانو د الله پر ذات باندې ایمان کوم زه عیسی السلام د خپل زوی غنو فرایسره شریف غنو ولی او ملائکه او قرز د اخر باندې په ملائکه باندې او په کی پنځه اعمال ذکر, ذکر کی نو مطلب دا چې صرف دغه نیکی کنیکی دا ناغا نیکی دا آغا چاڑا چو اثر و اثر ایمانیات و وی نور نیک عامالو صرف پتا کے نجات میں ملای او باز اغا طرف کی او ٹکی رو بازی البر را صاحب البر ری ندو نیکی والا خاون چی کم مخواڑی پتراب دا مشرکو دا مغرب ولیکن لالبر من لیکن نیک ساڑے آغا نو پتی عیت کے دو خبر دو اشارہ دی یو خبر دا چنی کی دن پا بو نیکی اودی نو پغپا یو مسئلہ گرابندولی دی پکار ویم خبرن صحیح نیکی ستوئی پغدا دا جی پورا عامال وی پورا ایمانیت دنی او نیک انسان سوکتے نا اللہ پرمائی ولیکن نلبر را لیکن نیکو گار سلچدے من آو سوکتے آمنا باللہ جی ایمان راڑ پا اللہ بانده صحب مخی کبلی توانلو تزلک کبلی والوڑا الله پر تخت خپل زر والا ده الله په ذات او په صفاتو باندې ده الله په کمالات او احکاماتو باندې ایمان دار ول يو بالاخرو فرض د اخر باندې ایمان دار ول ملائکه ول کتاب په ټول پرشتو باندې ایمان دار ول کتاب او کتاب باندې ونبي نو کتابنا مردوم کتابونه ټول صحیح باندې ها دا جنس په ټولو ته شامل ونبي په ټول پیغمبران وا سلمان په د ایمانيته ذکر کولو او په عمل ذکر کې وا تل مال على حبي او ر کمال على حبې نو دا تدې کې وا تل مال او په دې آیات کې راشي چې واقات الزکاته زکات یې ور نو پته و لګیرل او علماوي چې زکات ځان او په مال کې د زکات علاوه مشته ان په مال حقا سره زکات حديث کې راځي زکات نه علاوه په مال نور حقونه مشته د بی حق دی رواني د بچو حق دی رواني او دا کارانګه دلته کی اور سره بیانېږي چې کم پوکرا دي مساکین دي یتیمان دي دا نه چې تاسو د فقرا دي په زکات په نصب نيشته زکات په تمشي واست کیږي ستات کی رشتہ دار را لنی ته بمور کې نه مال کې نور حقون هم دي حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای ما دا حدیث له سره چې کمال کې حق په علاوه السلام زکات انواۃ المال ور کمال لره علا حببه حببه مطلب دا دی چې سره د محبت زمال نه دغه زمال سره محبت خپل محبوب مال ور کا لکه څنګه ما وردا تي کوم مال سره تاسو محبت ساته اعد الله د پاره ورکه اخر څه کوي الله به مطلب دا او بازي على حبه هی کی هی زميرنا الله تعالی علی حبه ما حب الله سره دینو چې دا الله سره محبت ده نو دا الله محبت د وژنې ورک او بازي حبه هی مطلب دا سره سره محبت ده مال سره محبت ده الله سره محبت یا ته سره محبت خپل محبوب معلوم ورته سره محبت او د دې وجه نه محبت جا الله تعالی محبوب له او د مال علا حب ورکه مال لرا علا حب سره د محبت د تعالی مال سره مال سره محبت او به امر چاته ورکم زوین قربار اشتیاوته رشتداران نمور شو د مور شو اودا کووغه د کلار شو ستاره اشتداران ش خپل د ټول چکمه رشتہ دار دی غیته ور ولې تا ما یتیمانه ته تم چاته ولې کیږي نو چي دې ماشون وي عمر کم وي او پلاړ او پات چې نه راته دي تم وي انا چې بده ها او يتيم چاته ولې کی يتيم دکته ولې کی تا سمه چې لا پلاړ او مسكين چاته وې نو مسكينو مساکينو جمدہ مسکین دا مسکینہ اصل کی هغه ته چې خلکو طرف ته سکون نس شي شي بس خلکو ته مایلي خلکو ته محتاجی خلکو ته سکون دی خلکو ته مال نه سکون شي شي ورنه ولې ته ولي مسکین مسکین د سکون نه وره د خلکو په مالونو باندې سکون موچو ته ملوي ورنه جس پریشاني نو او باندې سویل نه مراد مسافر دي چې سفر کی روان دی پلاحلا منکه ته شوه د سورس سره شتلینا ابن اسل کیربیک 8 یو یا سبیل الله رته دلاره جو خدای ته ملزم دلاره چې سفر پورې لاره پورې ان حدیث څنګه چې بچی مور پورې ان حدیث دا څنګه موږ سفر ملاره پورې حدیث مسلسل مسل رواني نو مرات نه مسافر دي مسافر ته ورکو واسائلین او اغسائلین ته ورکو چکم سوال کړي چې کوم ستانه تم لري سوال کړي واریدنا آ... سب... اهت دی وار نو ارکل پکاري پیغمبر اسلام فرماي دي علي علي روایت چلي ساي ل حق ولو جاء على فرسن ابو داود روایت دي چلي ساي ل پار حق تا اگر چه اس باندې ول او باز روایت کې متا غره کي ليه حديث دي چې رد المسكين مسكين واپس کي ولو بذل به محرك اگر چې د بيزي هغه کافه سودولشي کافه ولني نو سودولشي ورته پیغمبر اسلام څنګه مطلب دا چې وڅي او په خښي هغه انتهائی کم شي یعنی ک انتهائی کلی شي او تاسو سالګنداره سالن وختو. وختو. اغا شو. نو اغا شو دی. اغا و وختو کچغ واه و غیره وخته ډېر او نه لکشه مرکل په کار دي دغه سر خطول اغانې پور کار دغه سر خطول او په کول په کار سنا سعاhatan پور کول کار یې خدای دې تا ته په دې چې بالکل دا عادت خرابېږي او خلک مجبور راکاين نږدې وځنه خلکو له تنګول دا وځنه کاغه سليمانکی ورنه ام سناسو چې د الله نور والی ورکول وکړ وستا الین وکړ ریکا اورې کا په یم د رکابه دا رکابه ست تل کیږي چې سټه راګيري نو علما شو په خو غلامانو سو علما ني کارزداري شو پر دې کارسکيږي دغه سره امدادو کې کې دي شو جیوی دي دا پرخلصو لکه نه هکچا ګیر کړل ناغاتینہ نا مراد دی نو شو قرضداری شو کې ديان شو تاګره ټوله خوب چې زکات نه علاوه دي دیکې به امداد کې چوستره شي واقعا صلات او نیکی دارا نیک انسان اړه چې مو قائم کو واه زکات او فرض زکات یې ورکو ولمنفون بعہدهم وفادره کې تحققلو و دومره دی یو هود نو مراد لري چې الله سره سواداو کې نظر وګرام پوره کړي بله نور انسانان سره سواداو ګرام پوره کړي او خپل نفس سره خپل ازاز سره سواده او کا شر دانې عمل وکم دا وکم دا وکم صدقه وکم نو امر برابر وي والموفون او قداریک اونګری خپل وادو باندې هر کله چې واده او کی نو تو زه وو بده شامنده ها چې بل چې سره وکي په روکای کاله سره وکي او قزان سره وکي امپورته وسابرین او صبر کوونګری صبر فسکی کین الله تعالی درې څه ذکر کړی و مالی تنگه که پکر دی و غراء عده کرنگی بدنی تنگه که حاضین لیکلی دینا مراد اغم مرضو ندی عده کرنگی پالج شو چکم بدنی مرضو ندی اغم دینا مراد دی باسان مراد مالی تکالیب مراد او درم وحین الباس او وقت دا جنگ کی صبر که پل زان راتی د دا جنگ نتیخت نکه نا اللہ فرمائی جب دا سپاک پا کیوی صرف دا دین دارا او صرف اغنی کی گنل چکی بلیتا مخوالای مشرکتا یا مغردتا او دا دی نجات سبب گانند پا دی نجات نمی لاری دا صرف نیکی ند او دا که کس صرف نیک ند بلکه دا صفات چکم ذکر شو دا اللہ صفات تکریبا اولائک اللذین صدقون اللہوی دا صفتون والا آن کسان دی صدقون چلی صادق دی پا اسلام کی رشتین دی پا اسلام کی و اولائک هم المتقون او دا حقیقتا متقیان دی نیک قانون گیری ان الذين ياكلون اكيصا نيك تمونا چپټي ما اسو انزل الله جنازل کړي دي الله تعالی ما احکمت اس قد نبی اسلام انزل الله جنازل کړي دي الله تعالی من الكتابه کتاب کے تورات کے ويش ترون سامن قليل اوز لغتا يا وشرونا دي اخلي بي پداكت مان باندې پدي پټوله باندې سامنن قليل پیسې لګي اوز لګو اولائک ادا سکتون وال کسان جدي مایا کولونا دينا چی په بطونهم فجير الخلق دي نخر په گير الخلق او يا کولن مراد اورزل دي دي نورز په گير الخلق الا النار ما ضرور يعني سبب دور اورز دي دي نبور او تخپه ده حته په ټول باندې حرام مالونه واچو ولا يكلموه والله خبرونه کې الله تعالی د اسراء خبره د رحمتو خبره بلا واسطه يوم القيامه پرز د قیامت, قیامت باندې ولا يزقيم نبدي پاک دي نغونو ناچ نه جاتو تر کې ولا محمود دي پر عذاب علم عذاب درناک ته اولایک الذين ذات صفه والکسان دي ترجی ور کا گمرا هيا چھے آغا حق پتول دی بالہدار کو مقابل دی حدد کی حق کارکول لی یا افضلالتا آغا حرام و پیسول را حجیو لی را بالہدار کو دی حق کارکولو کے والعذابہ او دیوازت ترجیح و رکا اسباب دی آزادتا چاکت مانے حق دی حق پتول لی حرام حسد لی بالمغفرہ کا مقابل دی اسباب دی مغفرہ کے چھے آغا حلال گٹل او حق کارکول اما اصبرهم پس شدې اصبرهم چې دي صابران کلو صابرانی کله دي لرا سفر ورک دي تعالناری قرباني ذالک الله پرمایدار زموږه چې دي د دیوچې ندی بیا ان الله چې کینن الله تعالی نزل الکتاب نازل ک کتاب رب الحق د کار ظاهر الحق و ان الذين وکنا کسان استلابو چې اختلاف پر کتاب کې لفی شکاکین خام خادی پای اختلاف کری بعید ان اللہ رکی د حقنا اختلاف لریګه د حقنا کائنات لریګه د حقنا لایذل برر منی کی نده نه کې انسان او نده نه کی انت ولدا جتا سوالوي او جو اكمهنا خلق بل المشتکی بترب د مشرقو ندو معنی کیږي دا جاي کی, کی خود زکمه میں دو معنی او پرستو کی لیکن البر را کی د دو معنی کی لیسا البر را ندنی که انتوالو دا چکا سوالا گا او جو اکم مخون اخفلو صرف دانی کی نده اگر چی دانی کی دا خودی سر نوری نی کئی پکار دی قبل المشرکی پتراب دا مشرک باندی والمغربی پتراب دا مغرب باندی ولیکن البر را لیکن نی که جا بر رومن نی که دا آغا چا صرف مخنالی نه مزگجار نده نور کارونو بلاشی کئی ظریم اللہ تعالو لی پیمان سران لیکن نلبر را نیکل نیکی چرا من آمنا نیکی دا اچادا آمنا چی مان را لبی اللہ پا اللہ تعالی باندی ولی اومی دا خیره او قرز خیره باندی کیامت رسولہ او بسی شپا نیکا والملائکت او پا پرشتو باندی والکتاب او پا کتاب نباندی والنبی نو پا امران باندی و آتا المالا واریک مالا لعبی سر دمحبت ددنا دمال سر زمین قربار اشتدارتا دمالا تا الممس ممسکنانو وسته مسافرتا وستالينا سوال کو اون کوتا وريقا بري که دست تا دولو کې الصَّلَاةَ غلامانو قرضداررانو او د كووانقام ممسات اوقاائ که مضوع ت دکتا وريکه ذکته وال موفنا او قاداری کوون کدي د وَالصَّابِرِينَ صَبْرًا كَثِيرًا فِي الْوَصَايَا فَفَكَرَ كے پمالی تنگے کے وَالرَّاعِي او پبماروں کے بدنی وَحِينَ الْبَاسَ پوبجان کے اولائک الذین ذات صفات والے کسان آ کسان نہیں صدا مولای کدا صفاتونه والا کسان هم المتکون هم دي پرېسګاران دي صحیح نیکاندې